Як би він діяв під час нападу повстанців? Ледь посміхнувся куточками губ Орел. Кинувся би з більшовиками у погоню за нами. Звернули праворуч на вінницькі хутори. Оголосили, що будуть міняти сіль на хліб і овес. Селяни сполошились, з усіх боків поспішали баби з хлібом і дядьки з вівсом. Вечоріло. Гальчевського турбувало, що ніхто з козаків та старшин добре не знав цієї околиці. Колись він служив тут командиром роти, але тепер не пізнавав місцевості. Відділ відпочивав лише обережний Гальчевський, та стежа пильнували. Раптом під'їхав семінарист з Київщини Хмара. Він сповістив, що вартові затримали трьох більшовиків, які їхали у Фаетоні. Четвертий, що правив трійкою коней, озброєний червоноармієць. Орел взяв із собою кількох козаків і поїхав назустріч фаетону, який вже ескортували вартові. Фаетон зблискував під променями червоного сонця, що заходило за горизонт. Ви командір!» по по-російськи з викликом запитав сивий більшовик із борідкою під Фелікса Дзержинського. Так, я. Як ви посміли нас задержать, як ваша фамілія? Арестую вас. «Обережно, товаришу, з арештом», – розсміявся Гальчевський. «Я отаман повстанців Орел». Панок зойкнув і впав на м'яке сидіння до своїх товаришів. «Розброїти, забрати всі документи», – пролунав наказ. Козаки миттєво виконали розпорядження. Арсенал повстанців поповнився трьома маленькими крісами, трьома револьверами Штайер та рушницею їздового. Гальчевський швидко переглянув документи. От так риба попалася. Панок, який погрожував арештом, виявився головою ревтрибуналу першого кінного корпусу червоного козацтва Вернером. Два інші члени ревтрибуналу. Всі мали червоні партійні квитки. Настав, як кажуть, час розплати. Більше наказів про розстріл подільських селян ця трійка не видаватиме. Чекістів безцеремонно витягли своє тони і почали ставити до розстрілу. Раптом візник Затягнув коней батогом і зірвався з місця Та козаки школи Гальчевського стріляли добре Першим же пострілом один з них поклав утікача Інші кинулись за феетоном, щоб спинити коней Через хвилину рев трибунал у повному складі Пішов нас доганяти свого погонича Як сутінки підкралися до села, рушили у дорогу Без пригод переїхали залізницю Вінниця-Козятин Проминули і Калинівський ліс а ранком під Музяковим, скориставшись поромом, переправились на правий берег Бугу і помандрували знайомою дорогою у сторону Янова. По дорозі на свою біду трапились їм 12 курсантів, які на двох фірманках верталися до Музякова з останньої у своєму житті забави. Вже здаля було помітно їхнє занепокоєння. Хвилювались вони недаремно. Порозумівшись очима з Орел несподівано навів на них револьвер і скомандував руки вгору. Козаки, що позлазили з коней, обезброїли красного командіра, який супроводжував курсантів. Орел наказав зв'язати червоних юнкерів парами, відвезти у придорожні кущі і зарубати. По кількох хвилинах замість кандидатів на старшин Лежала купа м'яса. Оминувши Каміногірку, стали на відпочинок коло Слобідки. Гальчевський з кількома козаками попрямував до хат знайомих селян. Від них довідався про долю відділів Грабарчука і Сензюка. Вони з'єдналися із загоном отамана шепеля і нині отаборилися під Трепівським майданом. А тут, як ніби кликали, прийшов додому козак Петро Швець. Він підтвердив інформацію і додав сумну новину. В одній з сутичок був поранений козак Тропа зі Слобідки і невдовзі помер. Його поховали у повному озброєнні. Петро Швець розповів історію, яка надзвичайно болюче вразила Якова Гальчевського. Виявляється, кілька днів тому до Шепелівців прибув козак Мандзюк у товаристві ще одного типу, в якому літинські козаки впізнали грізного керівника Вінницького окружного чека товариша Сердітова. Той не сподівався, що його впізнають. Де конспірація Сердітова вирішила долю обох. Шепель наказав розстріляти і того, і того. Після розповіді Петра Швиця Гальчевському стало зрозуміло, куди подався його довірений і відважний козак Мандзюк, від якого він не мав таємниць – до Вінницької губчика.